Pista 28 Capitolul 4 Inelul cu rubin Pare-se că în mecanica fenomenologiei curente, hazardul joacă un rol mult mai mărunt decât crede. Faptele în aparență disparate se leagă totuși unele de altele, printr-un lanț nevăzut, sub imperiul unei forțe care nu poate să fie decât voința omului. De asta dată, lanțul faptic al cazului Maigheru rămas rupt până acum deoarece îi lipsea o verigă, fu completat în întregime sub acțiunea aceleiași puteri. Ce se întâmplă? Cu câteva zile înainte de începerea procesului, o femeie tânără, foarte grasă, intra în prăvălia bijutierului Horia. Ce dorești? întrebă meșterul cântărindu din ochi. Trebuie să fie slujnică băgată la stăpân, își spusă el. Femeia nu răspunse imediat. Se codea stând nehotărătă pe loc În cele din urmă trase din sânobazma Desfăcu un nod și scoase de acolo Un obiect sclipitor Eu, domnule, am un inel frumos Și-aș vrea să-l vând Dar nu știu ce-mi dai dumneata pe el Un inel? Să-l văd mai întâi Femeia i întinse Bijotierul dând cu ochii de el Tre Parcă-l mai văzuse cândva Să uită din nou Îl întoarse pe o parte și pe alta nu încă pea o îndoială. Era inelul răpostatului Zăvideanu. dar fi recunoscut dintr-o mie. Uite, rubinul pe care îl îndărise cu o zi două înainte de călătoria fatală și, dincoate în spate, gravat în numele moșierului. Cum o fi ajuns în mâna femeii acesteia? De unde ai inelul, drăguță? al meu, de mult, de ani, de zile. Maica mi l-a dat când trăia. Păi cum ți l-a dat? i bărbatesc. O fi, dar se potrivește pe deget Că-ți a nu vezi Bijutierul se schimbase la față cuprins de un tremur ciudat Să-l cumpere și să tacă Chitic Obiectul avea preț mare Dacă-l vindea la București Ar fi pus mâna pe 70 80 de mii de lei Bani, nu glumă Dacă totuși dă de vreun bucluc Nu se hotăra încă nu era treabă ușoară. De aceea continua dialogul ca să câștige timp. Îți dau 500 de lei. Mai mult nu face. Cu atât nu-l dau. E prea puțin. Atunci cât cer pe el? Dăm 2000 și el. Poftim. Ți-l las la 1500. Fără bani ăștia nu-l vând să mă pici cu ceară. Îți dau 800. Nici un leu mai mult. Mai pune două să fie o mie Ajunge atât tocmă Să mă trăjnească Dumnezeu dacă îl las mai jos Stai să mă mai gândesc Sigur, îl lua pe nimic Femeia habar n-avea de valoarea inelului Dar bijutierul roz de spite sta ca pe tăciuni Are să fie greu plasat la București Chiar Zăvedianu-i spusese că a colindat pe la mulți bijutieri cu inelul Ca să-i afle adevăratul preț Așa că bijutierii s-ar zice că îl cunosc Dacă le la vreunul dintre ei Nu în pușcăria Nu-i rămân fata și băiatul pe drumuri? A furisit de treabă Mai bine ar rămâne cu fața curată Poate că șerban voi tot îi o mie de o recompensă Că a găsit inelul cumnatului său de nu te mai gândiști că-mi e de grab cu femeia nerăbdătoare Stai ușor mai întâi trebuie să-mi spui de unde ești. Cam de departe. Îți bănețeam că acu sau la oraș, la sorumea, mea, că i-a murit bărbatul și a rămas singură. Mi-a scris să viu la ea, ci că pe aici e de mâncat o pâine. Și la cine faci serviciu? Păi la domn procuror Ghine de la tribunal. Îi văd de casă. Cum auzi bijutierul Horie de procuror, se hotără brusc să meargă pe calea cinstăi. A trăit cinstit. Cinstit o sămară. S-a terminat. Deschise ușa prăvălii și făcu semne vardistului din colțul străzii. Acesta veni în grabă. Vasile, ia pe femeia asta și două la secție. Să se declare acolo de unde are inelul ăsta care face aproape o de mii. Femeia, când a auzit ce o așteaptă, se făcu galbenă ca ceara și începu a protesta. Dar ce crezi dumneata, că l-am furat? Să l arze focul pэл de pune mâna pe lucrul al altuia. Să da Dumnezeu să nu mai vadă ziulica de mâine. Că eu l-am Haide, haide, vorbă multă să omului." omulei. Întrerupse sergentul autoritar și o apucă de braț. Aule, nu merg la sex, să mă tai bucățele. Că n-am pe ce, strigă iată, valindu-se ca apucată de furii. Sergentul, văzând că nu scoate la căpăței cu binișorul, o înhërțev în jos de braț și a dusă la circunscripție, urmată de un alai de gură cască. Atras de țipetele servitoarei. Gelgău, comisarul șef, un bărbat bine legat, pântecos, cu uniforma țipând pe el, scria la o masă în fund, plină cu pete de cerneală violetă: Ce vasile cu dumneai? În clipa aceea, bijodierul își făcut și el apariția. Șeful îl întâmpina ca pe veche cunoștință. Să fie într-un ceaz bun! Cu ce ocazie pe la noi ne horică? Acesta, întinzându-se peste birou, șoptit discret la urechea comisarului. Femeia asta a venit să-mi vândă inelul răpăsatului Zavideanu, care a fost furat cu ocazia nenorocirii de la Pietroasa. De unde știi că e al moșierului? Cum să nu știu dacă mi l-a adus chiar el cu două zile înainte să-i Acum întrebarea e de unde și cum a ajuns în mâinile ei. Ești mata sigur că el e al conului Matei? Absolut sigur. Cum te văd și mă vezi? Hmm. E încurcat rău, zise comisarul, ridicându-se. De aici ia să dande mare. Bijutierul ridică din numeri. Gelgău cu sprâncenele încruntate țintui femeia. Se apropie de ea cu pași măsurați, ținând mâinile la spate. Cum te cheamă, puicuțo? o întrebăm îngăindă sub bărbie cu un gest galant de don Joan. Slușnica se trase în dreapta și fericapul. Nu te speria, mândruță, că nu-ți face nimic, nenea șeful După ce află cum o cheamă, de unde e, dacă e măritată sau nu, polițaiul îi puse sub ochii inelul cu pricina Da, ăsta de unde l-ai tale scumpă? Aud? Păi nu-i spusei dumnealui cine mi l-a dat? Și-arătă pe bijutier Dumnealui îi spusești și mie nu vrei să-mi spui? De ce ești, mai rea fetiță? Maica mi l-a făcut cadou de ziua mea N-apucă să-i sprăvească bine vorba Că s-a auzit plăsc Și femeia clătinându-se Dădupea este birou buimacă Polițaiul grijuliu O sprijni la vreme să nu cadă Se arătă foarte mâhnită de cele întâmplate Ce ai tu pui că ori e bine Vai de mine Să-mi dărăm biroul Păi se poate Fii cu minte neică. Stai copacel pe picioare Uite așa Bijutierul înduioșat protestă ușor Nu o bate, domnule șef Ei, nenehorică, când e vorba de dres ceasuri, nu vii dumneata la mine să-mi părerea Sunt tartor bătrân în meseria asta Femeia îl privea încă iurită ținându-se cu mâna de falcă Apoi deodată început să strige ca din gură de șarpe Aoleu, nu mă omorâți că n-am furat, nici n-am făcut moarte de om Ei, ia, că asta nu-mi place la tine Taci tu, Marius cu tata. Nu vrei? Vasile, ia-mi de culocurelușa lui Sfântuții soi, cea făcătoare de minuni! Să procedăm la nițică mângâiere!" Sergentul executea porunca, femeia văzând că lucrurile se îngroașă, strigă îngrozită. Să nu dai că spui tot!" Păi vezi, dragoste, de ce mă și păcatele mele și mă faci să-mi calc pe inimă Eu Ia să în noi cine ți-a tine inelul cu pricina!" Dar să nu mă minți suflete. Un flăcău din sat. Gheorghe îl spărgez. Mhm. Te țineai cu el. Bă, el se ținea după mine și în -mi tot dăghezi. Eu nu. Acea femeia se oprește și înghiți în sec. Mine și ce meserie are tânărul? E în serviciu la gară. Acar. Unde? În ce loc? Păi, la noi în banat. Fetiță mare banatul, mie să-mi spui satul. Acolo unde se ciognire trinurile, la Pietroasa. Așa, gând la gând cu bucurie. De ce nu spunei din capul locului? Păi veșcerea ești măriuță, năică, mama ei de treabă. Apoi, abia mai încăpându-și în piele de satisfacție, se întoarse spre bijutier. Ce zici, nenehorică? află în ceva extra. Nu ești de părere? Te felicit, domnule șef. Ai o abilitate profesională care m-a uluit. Pe cinstea mea." Mersi," zise măgulit comisarul. E, asta e un flecușteț pentru mine. În orice caz am mirosit o afacere bună. Să vedem ce o să iasă de aici." Horia plecă mulțumit cu sufletul împăcat și se dus întins la șerban voinea să-i povestească întâmplarea. Comisarul șef dresa actele și înaintea parchetului pe Maria Predoi împreună cu corpul delict. Surpriza ca și bucuria lui Caminsc fără frâneu de mari aflând despre ce era vorba. Deși nu se îndoia cât uși de puțin de vinovăția lui Ilarie, presimți totuși care să descopere lucruri noi. Luau un interogatoriu slujnicii și-au descosu în toate echipurile. În ordonanța definitivă de dare în judecată, lămurise chestia inelului în sensul că a fost furat moșierului de vreun corp în zăpăcea operațiunilor de salvare sau la morga spitalului unde a fost transportat cadavrul. Dacă totuși, presupunea judele, dispariția inelului ar avea vreo legătură cu crima de care era învinuit doctorul Magheru. Nu părea nimic cu neputință. Deși procesul era în curs, el avea datoria să ducă până la capăt investigațiile ivite cu acest nou prilej, să nu scape nimic neîncercat. Comisarul șef Geolgău era un polițist destoinic în care avea de plină încredere. Îl trimise cu primul tren să aresteze pe acarul Gheorghe Spârchez și să-l aducă legat copză. Geolgău a în noaptea în pietroasă. Șeful stației, Vintelescu, îl primi binevoitor. Da, avea într-adevăr un acar cu numele acela, Bețiv, limbut cu apucături rele, hoți fără pereche. Se spărseze într-o noapte un vagon încărcat cu talpă. Făptașii rămaseră nedescoperiți, dar șeful bănuia că Gheorghe nu-i străin de furt. Era însă isteț. Ștersese orice urmă. Îi făcuse mai multe referate să fie dat afară. Pe că avea pe cineva la regională care îl sprijinea. În noaptea asta nu era de serviciu. Locuia în sat cale de șase kilometri, tot personalul de serviciu al stației deducă cam aceleași referințe despre acar. Un magaziner afirmă că l întâlnise cu un ceas înainte și că ar putea fi găsit la cârciuma din spatele gării. Poliția îl rugă pe magaziner să-l însoțească. Într-adevăr, de dură peste el, beat turtă. Fără multă vorbă, îi puse răcătușele și gelgeu se-ntoarță a doua zi la Pitești cu Prada.